Saioko epaia eman aurretik, ezkerrak eman nahi dizkizu egu guztiei. Zue guztiok posible egiten duzue txapelketa parte hartzaile hau. Denak zarete garrantzitsuak. Bertzo idatziak antatzen ditu zuenak. Zaioa antolatzeko ardura hartu du zuenak. Afari, baskaria prestatu duzuenak. zuenak. Gure taldea osatzeko behar diren guztiak. Epaieak, trikitilariak, kronistar gazkilariak, grabatzaileak eta bar. Eta nola ez, entzule izan zaretenak. Zuek gabe, ezen posible izango, gaurko saio hau, eta txapelketa hau. Benetan eskerrik asko. Eta parte hartzea eskertzeko asmoz, haierako galtu epekoek beste hiru talde, talde eiz saio honetan parte hartzea gaitik otar bana banatuko diet. E, atera orduan laudioko bertso eskola, jasotzera... Garteko manatuko du? Atera denak... Atera denak argazki ateratzera. Bai, <gülüyor> eh. bai, horrekin. Atera orain laudioko Cantu Saleak, otarraren bía. <tose> argaskiaren bía, argaskiaren bía. Hey. Jarri, <tose> jarriemen. Atera orain gasteizko muñeak, kogatuak volumen. volumen. Es. Volumen mi es. Volumen <laughs> Akin ezazue, hirubik oitzarabako txapelketa.org webgunean saio guztien argazkiak, bideoak eta bara aurkituko dituzuela. Eta apuntatu zuen agendan txapelketa honen finalaren eguna. Martxoako gehi talau, larunbata, aramaion. <tusurra> <tusurra> <tusurra> Gogoratu ere, idatzizko sorta modalitatean liga honen azkeneko saioan emango dela epaia. Eta eskutan dut sai eh, honetako epaia. Ata, <risa> <Da>, a ber, <risa> pasatuko dira, gazteizko muñoak, katuak, volumen bi. Muñoako katuak, barkatu, volumen bi. No. Eta eskerrik asko ere tortzearen eta gogoan izan liga honetako azkeneko saioa da torren otzaiaren hogeita lauean gazteizko elkartean izango dela. Eta bertan kantaria iar aldeko eta gazteizko eguzkilore taldeak egongo direla. Ondo segi.